És dimarts 2 de juny i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que des d'ahir hem entrat a la fase 2 de la desescalada. Us recordarem quins canvis comporta aquesta nova passa endavant. I us explicarem que diumenge a la tarda es va produir un petit incendi a la zona del Prat Xerlo de Calella de Palafrugell. D'altra banda, ens posarem en contacte amb l'associació NOA 18 Nusus, que ens explicarà quines espècies de cetaci han vist en els darrers dies al nostre litoral. La informació comarcal avui ens portarà a parlar de la denominació d'origen Empordà. Els vins doncs, comencen a veure una miqueta la llum amb aquesta entrada a la fase 2 de la desescalada. Farem la mirada tornant cap a casa nostra, a la Biblioteca de Palafrugell, que en la primera setmana de reobertura va fer més de 100 préstecs i 400 d'evolució. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 2 de juny, escoltant algunes de les paraules que ens ha dedicat Xavier García Balda en aquesta sintonia al voltant de com han planificat la temporada vinent i també dels dubtes de cara al canvi de format que plantegen des de l'associació de clubs. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 2 de juny i ho farem explicant-vos que des d'ahir, que era festiu aquí al nostre municipi, ens trobem en fase 2 de la desescalada, una fase 2 que comporta diversos canvis que a continuació us recordarem. Aquesta nova fase, respecte a la fase 1, permet els mateixos desplaçaments, per tant, la mobilitat està permesa, segons el butlletí oficial de l'Estat, a tota la regió sanitària a la qual es pertany. Durant la fase 2 s'ampliaran els horaris tant per la sortida dels infants com per fer esport no professional. Amb dues condicions es podran realitzar qualsevol hora del dia i sense limitacions de distància ni de municipi. I mateix es mantindran les franges reservades a la gent gran i a les persones vulnerables, les quals eh, se seguiran limitant entre les 10 i les 12 del migdia i les 7 i les 8 de la tarda. A partir d'ahir dilluns, a banda de l'activitat permesa a les, a les terrasses, també es pot consumir a l'interior dels bars i restaurants sempre que es respecti l'aforament màxim del 40%. Dins de l'establiment no es pot menjar o beure a la barra i s'haurà de seguir respectant la distància de seguretat entre les taules com també les mesures higièniques pertinents. En relació als comerços, ja es poden obrir independentment del fet que la superfície superi o no els 400 metres quadrats. No obstant això, els establiments no podran superar el 40% de l'aforament i s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre els clients. Si el comerç en qüestió no ho pot complir, només es permetrà l'entrada a una persona. Aquesta mesura també inclou els centres comercials que es trobin dins de la regió sanitària de Girona. Pel que fa els hotels localitzats dins la província. La fase 2 permet reobrir-ne els espais comuns amb una limitació d'un terç de l'aforament. No obstant això, les àrees dels restaurants s'hauran d'adaptar a la normativa dels locals que hem explicat anteriorment. A partir d'aquesta fase 2, com bé sabeu, ja es pot accedir a les platges per oci, bé sigui per prendre el sol o per banyar-se, tanmateix els banyistes poden anar a la platja dins la regió sanitària respectant la distància de seguretat de dos metres i en grups de màxim 15 persones si no hi conviuen. D'altra banda, es podran utilitzar les dutxes, els rentapeus i altres serveis públics amb una ocupació màxima d'una persona. La limitació d'accés a les platges quedarà mans dels ajuntaments de cada municipi. Recordem que aquí a casa nostra ja divendres es van anunciar les restriccions d'aforament per a les platges D'aquest estiu, els negocis d'hostaleria i activitats aquàtiques s'hauran d'adaptar a les normes establertes pels sectors de la restauració i dels comerços respectivament. Durant la fase 2 també us podem explicar que es podran obrir les piscines recreatives i d'ús esportiu, tot i que amb un aforament màxim del 30% i respectant la distància de seguretat. Així mateix, cal demanar cita prèvia i no es podran utilitzar les dutxes dels vestuaris ni les fonts d'aigua. Per a les reunions familiars i amb amics es permetran aquestes fins a un màxim de 15 persones, tant en domicilis particulars com en els establiments de restauració. Així mateix, les reunions seguiran sense tenir cap limit horari i es podrà fer en qualsevol hora del dia, tot i que, recordem, s'hauran de seguir mantenint les eh, mesures de prevenció com ara la distància de seguretat de dos metres i l'ús de mascaretes o pantalles protectores. En aquesta fase 2 que vam entrar ahir també es permet una ampliació de l'aforament màxim del 50% a les esglésies, sinagogues o mesquites. D'altra banda, les vetlles també augmenten el límit d'aforament màxim, concretament en espais a l'aire lliure, i podrà haver ja des de dilluns aquest màxim de 25 persones, mentre que en espais tancats el límit és de 15 persones. D'altra banda, amb el canvi de fase... També hi ha una novetat respecte als casaments. Aquests ja es poden celebrar amb convidats, tot i que amb restriccions. En aquest sentit, els espais a l'aire lliure es podran omplir amb un màxim de 100 persones, mentre que els espais tancats es limitaran a 50. Convé destacar que els convidats han de residir a la regió sanitària on se celebri l'enllaç. Els equipaments culturals, per a la seva banda, com ara cinemes i teatres, podran reobrir amb un terç del seu aforament sempre que tinguin butaques preassignades. En cas de no complir amb aquestes condicions, els llocs tancats només podran reunir un màxim de 50 persones, mentre que l'aforament de les activitats a l'aire lliure serà de 400. Així doncs, des d'ahir dilluns, aquesta fase 2, que va entrar en vigor aquí a casa nostra, i aquestes són les principals notats que presenta aquesta nova passa cap a la nova normalitat. Seguim a la sintonia de ràdio Palafrugell. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i en aquest cas, per comentar-vos que diumenge a la tarda es va declarar un incendi a la zona del Prat Xerlu. La policia local de Palafrugell informava que s'havia cremat una extensió d'uns 1.500 metres quadrats i en aquest incendi, bàsicament, es va cremar pinassa baixa i molt d'avorri sol baix. En aquest sentit, des del cos explicaven que aquest tipus de massa vegetal és molt inflamable i que els bombers van anar fins a la zona per apagar i extingir aquest foc i que el van seguir remullant donant una bona estona. També explicaven que no hi havia hagut afectació per a les persones ni vivendes, tot i que recordaven que la zona cremada va quedar aïllada durant unes quantes hores. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi. En aquest cas, nosaltres ens posarem en contacte a continuació amb l'associació No a 18 Nusos, i és que en els darrers dies ens hem pogut veure que aquesta associació ha fet observació de diverses espècies marítimes al nostre litoral. En concret, saludarem a continuació els biòlegs Albert González i Clàudia Auladell. Bon dia. Hola bon, dia. Hola, bon dia. Doncs Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. L'Albert i la Clàudia, com deien, formen part d'aquesta associació. Tots dos són, són biòlegs. Fem una miqueta per la gent que no, que no us conegui. Eh, parlen de, de, de la vostra associació i quins són els objectius que perseguiu. L'associació No de Divinusos eh, té sobretot com a objectiu el, el, el coneixement i l'estudi de la fauna marina en general, però especialment els cetacis, és una zona concreta de, de la costa catalana, és el tant de costa que hi ha ja entre Palamós i Begú, on hi ha un, un, un, una vall submarina, un canyó, que, que agafa molts metres de profunditat i és un, un lloc especial de cara als cetacis, mm -hmm. que són llocs on, on s'hi generen corrents de sediments i aliment, aliments i això atreu vist que treu la i sí, per això ens, ve, ens hem ha en aquesta zona. Primer, per, per estudiar, per conèixer quins animals hi podem trobar, i després per mirar de, de, de, de millorar la, la seva protecció. Mm. Ja que es tracten... Tot són espècies protegides, aquí a Catalunya, com a la resta de l'Estat, són espècies molt, molt submeses a la pressió humana, a les activitats humanes, a la pesca, contaminació, soroll, a, a trànsit marítim, etc i ens agradaria, com a associació, doncs, contribuïa a millorar la seva protecció uh -huh. de les espècies com del mar, etc. Qu Quan fa que vau... Qu vau començar, també, amb aquesta tasca? L'associació es va constituir el, el 2018, tot que ja portàvem en un projecte més, més petit, més personal, uh -huh. però com a associació el 2018. I sortides així regulars, com estem fent ara, eh, des del 2018. Uh -huh. Aquestes sortides són les fem des, de, des del port esportiu mariner de Palamós, que és el, el port base, i és amb doncs, una zona d'estudi que ja tenim delimitada, doncs és anar fent transectes d'observació, per veure, per detectar les espècies que estan, que, que podem trobar d'aquí, que, que la majoria estan de pas, eh? no, no són pas res, residents, però però no, bueno, estan apareixent un bon nombre d'espècies. Uh -huh. Nosaltres doncs, eh, volíem posar en contacte per, per aquest motiu. De fet, en aquestes, en aquests dos mesos no?, que portem des de que ens vam haver de confinar, al eh, cap de poques setmanes vam poder veure com moltes espècies, no només al mar, no?, sinó també terrestres, doncs semblava que recuperàvem el seu terreny no? arreu de tot el... no només aquí a casa nostra, sinó tot el món. Eh, aquesta baixa pressió podem dir doncs, de, de, de, dels humans cap a, cap a la natura ha, ha fet que aquest des de que heu pogut tornar a sortir a la, a la mar hau vist espècies que no ha haviau vist fins ara? Um, jo crec que, que és una combinació de factors aquí i juguen a diferents variables i òbviament el, el fet que no hi hagi pressió humana durant aquests dies també el, els dona més llibertat i, i per això fa que que se'n més a tot arreu, tant al mar com a terra, uh -huh. però crec que el, uh, la primavera és una bona època de migració en, en el cas dels satacis també fa que, que se'n vegin molts més dels que es veuen la resta de l'any uh, jo... Bé, bueno, tenim la teoria que el, el, el Gloria també hi ha ajudat molt, mm -hmm. eh, aquest moviment de, de masses d'aigua que fa que fugi el plankton, que és eh, aliment per peixos, i els peixos a la vegada són aliment pels cetacis. Eh, això es nota al cap d'uns mesos, normalment d'una una borrasca important, llavors també pot haver, haver ajudat bastant. Jo crec que és una combinació de factors, eh, però definitivament sí, que no hi hagi humans que ha ajudat molt a veure a veure més espècies de les L'Albert i la Clàudia doncs, en aquest moment estan en una d'aquestes observacions Estan a, a l'alta Mar on es tro trobeu ara mateix? Doncs ara mateix estem a unes 3-4 milles del, del Parc de Sant Sebastià, d'allà Franc mm -hmm. estem, I... a... no, no, no, estem abans que comentava de, del Canyó Submarí mm -hmm. Ara estem diguem, a, a, a l'inici Mm -hmm. és, és, la popularitat d'aquest canyó és que comença molt a prop de la costa, a uns 800 metres, eh, i va dels 80-100 metres fins als 1.800. Nosaltres ara anem pel mig del canó i anem agafant punt d'àrea fins als 1.500-1.600 metres. I precisament, Albert i Clàudia, va ser en aquest punt, no? Que després del primer dia que va poder sortir novament a Altamar, doncs vau fer o vau tenir una, una, una agradable sorpresa Sí, va ser la, el, el grup de, de Capzòia Negres que no hi comptaven pas perquè és una espècie així com a, a l'estret de Zitaltar i Magalboran sí que hi ha poblacions més o menys estables i ja mm -hmm. es molt estudiats en, aquí hi ha cites molt puntuals, fa dos anys va haver-hi un grup a Blanes i aquí Palamós crec que era el 2001 a veure un grup, doncs és, és molt, molt ocasional, molt excepcional. Clar, de cop trobar-te un grup, que més hi havien més de 100 eh, molt dispersos per tota aquesta zona, clar, no, no, no, no ens ho esperàvem, però va ser una, va ser una, una observació interessant, perquè i això la Clàudia ho pot explicar millor. És una espècie que, que Gregària, quan fa migracions, s'agrupen mol, molts individus, i i, i migren segurament buscant aliment, no, Clàvia? Sí, sí. Bueno, clar, suposem això perquè, clar, aquí no, no són molt freqüents i veure un grup tan, tan gran d'individus a més estan descansant vull dir que jo crec que estan de pas és que es aquí per no, no mi a veure i ves a de saber quan tornem a, a coincidir uh, llavors això ens fa pensar que podria estar de pas mhm mm Uh, aquestes espècies doncs, o aquesta, sí, aquesta espècie es va poder veure ara fa uns dies uh, d'ençà, des del que va ser el 21 de maig no? quan vau fer aquesta, aquesta expedició. Uh, heu, heu, els heu tornat a veure? Uh, com dèieu, són es, uh, espècies que van, són de pas i per tant no, no se solen quedar, però les heu tornat a, a observar? No, la, aquesta espècie en concret no. Uh, des d'aquell dia hem fet aquesta seria la tercera sortida. A l'anterior van veure un dos rocuals, el rocual comú és, és una de les balenes dels grans cetacis que podem veure en aquesta zona, i sobretot ara en aquesta època de primavera no, no, és, no és estrany, perquè sí que fan, estan, de pas, estan de pas, però també s'ha vist que, que s'alimenten eh, en, en aquesta zona. Igual que han vist també a la zona de Garrar, a Filanola també han pogut observar aquestes balenes alimentant-se, aquí també ho han pogut veure, i sobretot els veuen ara d'aquesta època i és el que vam veure, veure l'altre dia el, el problema aquí de, de les poblacions de cetacis segurament anys enrere i, i ens costa mirar en documentació hi havien espècies com el dufip, potser el dufimular hi havia alguna població resident, és a dir que hi havia prou a menjar com perquè es pogués quedar viure en aquesta zona de manera permanent avui en dia hi ha tanta pressió pesquera, estem aquesta zona del penyor de la Cunera són un dels punts de pesca amb més intensitat de, de vida d'Europa. De, de, I això, clar, si arriba un punt que no, no, hi ha, no hi ha menjar per tothom. Mm -hmm. Aleshores, aquestes espècies s'han d'anar movent, han de recórrer moltes milles per, per anar buscant l'aliment. I fins i tot espècies com el dufit mur, malgrat el nom és el dufit que menys, menys es veu, ja no només aquí, sinó a gran part del Mediterrani, doncs aquestes espècies s'han pagat molt a, a, a aquesta sobrepesca i, i, i altres impactes. Nosaltres aquí, per exemple, no n'hem vist mai, de comú, en aquesta zona, i sabem que anys enrere es veia, i es veia d'una manera bastant més, més habitual. És com una espècie que ha anat desapareixent uh -huh. d'aquesta zona, i això una mica és, és la tendència, eh? aquestes, aquestes espècies de cetacis cada cop van sent més, més ocasional en aquesta zona, cosa que era molt més fàcil o més... Uh, els deies més sovint. No? Mm -hmm. I, I al final començat a explicar tot el principi Albert ver doncs, la, la vostra tasca és, és aquesta. No? intentar fer aquesta divulgació per intentar doncs conscienciar la gent eh, moltes vegades com que eh, són espècies que Clar, no, no les veus a prop no? de, de, de si vas al mar, i si vas a banyar-te no són espècies que puguis veure a simple vista i per tant són espècies que podem no les teníem en compte i com que ara no hi són i ja sabem que no hi són pensem que no hi han estat mai però sí que hi han estat com, com bé deies no? exacte, exacte. Mm -hmm. I, i si volem, volem conèixer exactament quines, quines espècies estan veient quina és la seva distribució quina és tota la seva freqüència i, i... Crear consciència amb la gent que aquests animals hi són, que s'han de protegir, necessiten mesures de, de protecció, i al final després hi ha ja les polítiques no, de conservació, com ara com el famós corredor de, de Cetacis, ja, ja, ja ens s'estan gestionant figures que ja van en, en aquest sentit. No? Doncs tot el que puguem aportar de coneixement més científic per poder això, no, planificar i legislar mesures ajudant a la seva protecció, doncs no, nosaltres ja estem contents de ser objectius nosaltres ens volíem avui fer ressò de... o volíem parlar amb ells no? per, per aquests vídeos que s'havien fet doncs, força virals en les darreres setmanes en els darrers dies uh, la veritat és que és uh, doncs, una associació de la qual doncs hem de tenir en compte i Albert, Clàudia i també la resta de l'equip perquè he vist a la, a la web que sou diversa gent la que forma part d'aquest projecte, d'aquesta associació doncs uh, si us sembla bé podríem anar parlant de forma regular ara que uh, volíem aprofitar doncs aquesta, no sé si ho podem dir així, que he fet una miqueta un boom, gràcies a aquests, a aquest, a aquests avistaments, doncs eh, ho volíem comentar amb aquestes dues espècies que heu vist eh, i que doncs, com deia més, eh, han fet eh, força virals per les xarxes socials. però ens podem emplaçar en les properes setmanes, en els propers mesos per eh, que ens expliqueu també una miqueta de fer o que us ajudem i ens ajudeu també a difondre aquesta, a, aquesta plataforma en defensa d'aquestes de, espècies, com ens comentàveu.: Tan i tant, tant. encantat i, i, i agraïts que saltes superiu també a ser una mica altaveu de, de, de això que fem. Doncs, perfecte. Albert, Clàudia, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Us deixem aquí a Altamar, no sé si esteu veient alguna cosa en, en, aquest, en aquests moments o heu vist o heu avistat algun espècie. Al tenim molt bones condicions. El mar està molt, molt pla, no fa gaire bé vent. Esperem que en qualsevol moment ja podem localitzar algun una espècie. Aquesta és una miqueta el vostre dia a dia, no?, quan sortiu. No, no sabeu ben bé què us trobareu, no? Sí, exacte, exacte. És una mica... També és la part bonica, eh, d'aquestes sortides, que sempre estàs en aquest punt d'aviam què sortirà avui, no?, aviam, aviam, aviam què veurem. Quan hi ha prou de l'estona que sembla que avui no vola res, pum, de cop apareix. Apareix mm. un dofí, una fa una esquitxada, i... i bueno, és un, és un, una, un, un punt d'emoció que, que també fa, d'alguna manera, que ens enganxa i ens, ens fa sortir el dia de cada dia que podem, doncs, estan aquí. Doncs nosaltres avui hem pogut conversar amb ells, els agraïm una vegada més aquest, aquest temps que ens han dedicat, i això, ara que ens, ens hem mantingut el contacte per primera vegada doncs ens emplacem a, a més endavant a tornar-nos a, a, a saludar i si pot ser, fins i tot a, si, si les condicions ho permeten doncs a, ens agradaria també poder fer-ho cara a cara que també és més, a, és més, més simpàtic i més agradable. Albert, a Clàudia, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I després d'aquesta conversa és moment per a la informació comarcal que ens portarà a explicar que els cellers de la denominació d'origen Empordàs comencen a reactivar i veuen una mica de llum després d'uns mesos en què l'aturada empresarial ha estat d'entre el 90 i el 100% segons cada cas. Basen el retorn al moviment en l'obertura progressiva dels restaurants i en una minsa activitat enoturística. Amb aquesta fase 2 que s'ha entrat des d'ahir, ha tornat el servei ofert per alguns negocis de restauració i, per tant, els vins empordanesos es distribueixen de nou a alguns dels seus clients menys importants. Tot i així, són conscients que els restaurants estan tan o més danyats per la crisi que els cellers i que caldran accions i campanyes conjuntes. Mentre tant, pel que fa a l'enoturisme, només es poden rebre grups familiars i d'amistats molt reduïts i vetllar perquè els diversos visitants no coincideixin entre ells. Això si suma al fet que només hi poden haver visitants de les comarques gironines, quan el gruix sol ser de Barcelona i l'estranger. En canvi, adequar-se a les mesures de sanitat exigides costarà menys el sector del vi, i és que en aquest sentit els cellers ja estan habituats a seguir un estricte control. Tornarem ara cap a casa nostra per explicar-vos que la biblioteca de Palà-Frugell, en la primera setmana que va reobrir les seves portes per fer préstecs i documents, van arribar a fer més de 100 préstecs i 400 devolucions en la reobertura d'aquest equipament. Passat dilluns 25 de maig, en plena fase 1, recordem, la biblioteca de Palà-Frugell tornava a oferir el servei de préstec de llibres i documents, tot i que va ser una tornada parcial i amb restriccions, els usuaris han pogut fer-ho demanant cita prèvia per encarregar els llibres o documents que els hi fes falta. En cap moment... Es va poder, però, entrar dins l'equipament, ja que els llibres es van lliurar pel carrer Botines. Malgrat aquests canvis, en aquesta primera setmana es van fer més de 100 préstecs en la reu Artura de la biblioteca. D'altra banda, tot i que s'havia allargat el període de retorn de llibres que s'havien agafat abans de l'estat d'alarma fins al mes de juliol, s'han retornat en aquesta primera setmana més de 400 llibres i documents. Des d'ahir, dilluns 1 de juny, la Regió Sanitària de Girona, recordem, va entrar a la fase 2 i, per tant, aquests canvis que ha suposat la fase 2, entre d'altres, la biblioteca ha afectat que aquests préstecs d'un cita prèvia es poden fer dins l'equipament. D'altra banda, també es permet fer consulta a sala, però només de documents exclosos del préstec. En aquest sentit, des de la Biblioteca de Palafrugell, a través de les xarxes socials, han fet un vídeo doncs exemplificant com, està, com es podrà fer aquest préstec de llibres amb aquesta fase 2 i amb l'obertura ja de l'equipament tot i que amb aquestes restriccions. El podeu trobar també a Instagram de Ràdio Palafrugell aquest vídeo que han elaborat des de la Biblioteca Municipal. I encara una altra informació de caràcter breu relacionada amb el nostre municipi i és que l'Ajuntament de Palafrugell han renovat la il·luminació del mercat de la carn. La nova instal·lació consisteix en la col·locació de 18 llumineres de tecnologia LED de 71 watts, suspeses del sostre del mercat damunt dels passadissos. Aquestes llumineres substitueixen els antics projectors halògens del mercat i suposaran un estalvi anual de 2.500 quilowatts, a part de dotar els passadissos d'una intensitat de llum adequada i que fins ara no es tenia. El cost del material adquirit per l'Ajuntament ha estat de 7.277 euros i els treballs d'instal·lació els han realitzat un equip format per l'instal·lador municipal i dos operaris contractats dins del projecte Treball i Formació que promou el SOC i que dona l'oportunitat d'entrar al món laboral a les persones en atur o en situació difícil d'accés al treball. La renovació de la il·luminació del mercat de la carn de Palafrugell és un projecte de millora conjunt de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i les àrees de medi ambient i serveis municipals que es va engegar fa aproximadament un any a fi i efecte de solucionar la manca de llum de les zones comuns del mercat de la carn. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 2 de juny i ho farem parlant... Desports, i és que en les tres setmanes posteriors a que es confirmés que el corredor mató Club Hoquei Palà-Frugell continuaria un any més a l'Hockey Lliga, el club ha acabat de confeccionar la plantilla de cara a l'any vinent. La renovació de l'entrenador Xavier García Balda ha estat la ciradeta de la feina ben feta des dels despatxos. Així doncs, el Club Hoquei Palafrugell ha arribat aquest mes de juny amb els deures fets de cara a l'inici de la propera temporada. En total, el Palafrugell ha incorporat quatre jugadors per fer front a les quatre baixes que s'han anunciat. En aquest sentit, Xavier García Balda, en aquesta sintonia, ha remarcat que aquest any hi ha hagut més moviments de jugadors, per donar un nou aire al vestidor, malgrat que s'ha mantingut. La base s'han fet diverses incorporacions. Si aquest any més canvisqu. No, sé per error, no no ser partidador, no et sabia dir una des any, Pel que fa a les baixes han deixat el club el porter Joel Palacín, conegut com a Macho, Paul Vives, Rubén Ruiz, que s'ha retirat i Ferran Garcia. Aquesta darrera serà una baixa sensible, ja que es tracta del màxim golejador palafrugelllenc aquesta temporada, més enllà. Dels números a la pista també se'l trobarà a faltar com a persona com ha apuntat el tècnic Blanquinegre. Aquests jugadors que, que, que tothom poden dir en el seu equip, no, no, eh, molt, no, no es pot una tècnica a nivell eh, d'artil·locaparada espectacular com pocs, eh, arribar a fer 13, 14 aportes directes a una optínica eh, no és fàcil, per tant, era una decisió molt de i I, i no pot venir a les dues coses d'estar jugant amb novi i, i, i, i, i treballant al blau. I després és aquelles persones que et marquen, no? El personal és persona molt... Bueno, d'aquests que puc dir el teu equip, que no et posa cap problema de l'estiró, mm -hmm. de com passa un portal, com... Bueno, que si pot parlar de les coses molt bé, D'altra banda, pel que fa al capítol d'incorporacions, aquestes són Albert Carol, repescat de França, Eduard Viella, Jordi Pinsac i el jove argentí Franco Seschin, conegut com a Caco, provinent del Correggio italià. Respecte a aquest jove argentí, García Balda s'ha mostrat segur que Palafrugell serà el trampolí perfecte que el portarà a un altre gran club. I després d'aquesta setmana que he dit el que a la Fonchica que ha confirmat a Itàlia i que, bueno, uns parlar i que final D'altra banda, la majoria de l'actual plantilla es mantindrà de cara a la temporada vinent. En aquest sentit, han renovat el porter Linu, Marc Figa, Sergi Canet, Xavier Eldric, Borja Ramon i Miquel Aveal. Aquesta, doncs, serà la plantilla per a la propera temporada. L'estiu encara pel mig, però ja s'entreveu que serà una temporada polèmica. El fet que l'any que ve l'Hockey Lliga estigui formada per 16 equips ha fet que l'associació de clubs es plantegi un canvi de format. Aquest passaria per dividir la Lliga en dos grups de 8, una decisió que no convéns a cap dels 11 entrenadors de la competició com ens ha explicat Xavier García Balda. En una lliure, una classificació, en unes coses, unes fases, que, no... que, o sigui, que ningú, ningú hi està d'acord, com el que diu, i... o majoritàriament ningú hi està d'acord, diguem-ho així com que majoritàriament, mm -hmm. i... i llavors hem de veure aquí fins a aquest punt, de, no, sóc, eh, arribarà d'acord, això no ho sé, ja o sigui, que estem treballant molt entre nosaltres en aquest sentit, doncs estem reunint molt i parlant molt per intentar protegir una... Bueno, nosaltres estem queixant, però nosaltres de una solució. Això és important, no? Perquè a vegades queixar-se doncs, és el més fàcil, però el que vam dir doncs, és que bueno, ens queixem, però per tant, portem una, una solució i llavors ens plantejem una solució que tots hi estem d'acord i, i, i, i que al final eh, l'hem plantejada com a entrenadors d'un no Hopi, l'hem plantejada com a amants d'un Hopi, no com a entrenador palafogènic, no com a entrenador de oh, no. o Barça o la proposta dels entrenadors és fer una lliga regulada sense equips i, un cop finalitzada la temporada, disputar els play-offs pel títol i per mantenir la categoria. Per tant, seria seguir la mateixa dinàmica que aquest any. En aquesta línia, Xavier García Balda, un cop més, ha insistit que els canvis continus de format no ajuden a que l'hoquei guanyi més adeptes. Parlem d'aquest no esport voluntari, parlant d'aquest no esport de nou, no tenim seguidors i, si més a més, un oh, moment complicat fem una classificació diferent, toquem una nyiga diferent. Ara, per ara sense, ara hi de dos, ara hi de la setxa, ara hi de... fases, ara una fase. O sigui, no pot ser que això no doncs, ho és, és, és, ho hem de dir prou. S'ha de, de parar i s'ha de, de pensar bé, i la que eh, aquestes coses per pensar, la gent em sap com, com, com buscar solucions, i que això són una solució, però a investigar-ho i a partir de l'estirar-ho per I llavors, a parlar tots, el que es diu, per... per... per... per per buscar l'objectiu que és per fer més seguidors, que hi més que va dir que en té un toque i que hi hagi un poble Amb tot, caldrà esperar per saber quina és la decisió final que es pren des de la federació, malgrat aquesta incertesa, però el Club Hoquei okay Palafrugell arriba en aquest mes de juny i amb l'estiu per endavant, amb la, amb la tranquil·litat de tenir els deures fets. I amb aquesta darrera informació, hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell de 8 de març, 2 de juny. Nosaltres us recordem que tota la informació passa a continuació per radiopalafrugell.cat, també per les nostres xarxes socials. Ens podeu trobar a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. Nosaltres ens acomidem fins demà i us agraïm un dia més que ha jutiat Ràdio Palafrugell per informar-vos. Que passeu una molt bona jornada.